Kapitola 18. Ten čas přistoupili učedlníci k Ježíšovi z kouce. je z největší v království nebeském? A zavolal Ježíš pacholátka, postavil je uprostřed prostředních. A řekl, amen pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského. Protož kdož by se koli ponížil jako pacholátko toto, ten těst největší v království nebeském. A kdož bykoliv přijal pakolátko takové ve jménu mém, mě přijímá. Kdo by pak pohoršil jednoho z maličkých těchto věřících ve mne, lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo jeho a pohřížen byl do hlubokosti morské. Věda světu pro pohoršení. Ačkoliv musí být, aby přicházela pohoršení, ale však bída člověku skrze něhož přichází pohoršení. Protože, jestliže ruka tvá a ne mnoha tvá pohoršuje tě, ji a vrz od sebe. Trépe je s tobě do života výti kulhavému anebo bezrukému, nežli dvě ruce a ne dvě noze majícímu, uvrženu býti do ohně věčného. A pakli oko tvé pohoršuje tebe, vylupě a vrz od sebe. Lépe je s tobě jednookému do života víti, nežli obě oči majícímu uvrženu víti do pekelného ohně. Vy jstež, abyste nepotupovali žádného z maličkých těchto. Neboť právím vám, že anděle jejich v nebesích vždycky hledí na tvář Otce mého, kterýž v nebesích jest. Přišel zajisté syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo. Co se vám zdá? Kdyby některý člověk měl sto ovec a zbloudila by jedna z nich, zda liš nenechá těch 99 a jde nahory, hory, nehledáte pobloudilé? A nahodili se mu naléztí, ji, amen pravím vám, že se raduje nad ní více, než nad těmi 99 nepobloudilými. Tak není vůle Otce vašeho, kterýž je z nebesí, aby zhynul jeden z maličkých těchto. Řešil by pak proti tově brata tvůj, jdi a potrest si ho mezi sebou a jim samým. uposlechl -li by tebe, získal si bratra svého. Jestliže by pak neuposlechl, přijmi k sobě ještě jednoho a ne dva, aby v ústech dvou nebo tří světků stálo každé slovo. Pak když by jich neuposlechl, pověst církvy. Jestliže pak i církev neuposlechne, budiš tobě jako pohan a publikán. Amen pravím vám, cožkoliv svížete na zemi, budeť svázáno i na nebi. A cožkoliv rozvížete na zemi, budeť rozvázáno i na nebi. Opět pravím vám, jestliže by dva z vás zvolili se na zemi o všelikou věc, za kterouž by koli prosili, staneď se jim od Otce mého nebeského. Nebo kdežkoliv zhromáždí se dva ve jménu mém, tuď jsem já uprostřední. Kdy přistoupil k němu, Petr řekl, pane, kolikrát řeší proti mě bratr můj a odpustím jemu? Do sedmi likrát? Jdi mu Ježíš, nepravím tobě až do sedmi krát, ale až do sedmdesáti krát sedmkrát. A protož podobno je z království nebeské člověku králi, kterýž chtěl počet klásti služebníky svými. A když počal klásti, podán mu jeden, kterýž byl dlužen deset tisíc hřiven. A když neměl čím zaplatit, kázal jej pán jeho prodati i ženu jeho, i děti, i všecko, což měl, a zaplatit Tedy Tedy padná služebník ten, klaňaje se jemu, řká, pane, pozhověj mi a všecko zaplatím tobě. I zlitoval se pán na služebníkem tím, propustil ho a dluh jemu odpustil. Vyšet pak služebník ten nalezl jednoho z spoluslužebníků svých, kterýž mu byl dlužen sto peněz a chopiv se ho hrdloval se s ním řka, zaplať mi, co zdlužen. Tedy padna spoluslužebník ten k nohám jeho prosil hořka, pozhověj mi a všecko zaplatím tobě. On pak nechtěl, ale odšet dal jej do žaláře, dokud by nezaplatil dluhu. Vidouce pak spoluslužebníci jeho, co se dálo, Zarmoutili se velmi a šetče pověděli pánu svému všecko, co se stalo. Tehdy povolal ho pán jeho, díjemu. Služebníče zlí, všecky ten dluh odpustil jsem tobě, neprosil. Zdališ i ty neměl se smilovat nad služebníkem svým, jako já smiloval jsem se nad tebou? I rozhněl se pán jeho, dal jej katům, dokud by nezaplatil všeho, což mu byl dlužen. Tak i otec můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte jeden každý bratru svému srdcí svých provinění její.